Karin Baltwinson: Karácsonyi ígéret. Reykjavik, 1925. decembere Jeges szélsűvített át Reykjavikon. A Reykjanez öböl vizén vastag égtáblák úsztak. az utcákon lótrágya gőzölgött, a lovak kocsikat húztak, emberek flangáltak vagy siettek a dolgukra, hogy aztán minél gyorsabban hazatérhessenek a jó meleg kájha mellé. A székesegyház tornyában ötödször is megszólalt a harang. A templom előtti téren két kislány át. göndör játékosan kandikáltak ki kötött sapkájuk alól. Sóla elmosolyodott, és kofferét a kezében szorongatva folytatta útját, amíg el nem ért a sudurgáta egyik kétszintes házáig. Ott egy pillanatra megtorpant. Egy motorbicikli zörgése verte fel az utca csendjét, Sóla pedig a rejkjavík úrtyörn a városi tó felé nézett, amely persze ilyen táj teljesen be volt fagyva. A jeget vastak hótakaró borította, a nap már lemedőben volt a horizonton, és az alkonyat lassan lereszkedett a városra. Sóla mélyet súhajtott, és fellépdelt az ajtóhoz vezető négy lépcsőfokon. Könnyebbnek képzelte a hazatérést, az elméje teljesen üres volt, de a gyomra összeszorult az izgalomtól. Pár pillanatig mozdulatlanul állt a villa előtt, amely megváltoztatta az életét, és felnézett a dísztelen fehér homlokzatra. A vörösre festett ablakkeretek szinte izzottak a szomorú, estébe hajló délutáni fényben. A négy kéményből füst szállt fel, mire a gört sóla gyomrában még erősebbé vált. Emlékek törtek a felszínre, olyanok is, amelyeket évek óta sikeresen nyomott el magában. Az elmúlt hét év alatt a tapasztalatlan kislányból nővé éret. Ez volt az otthona, mindeddig az egyetlen, amelyre emlékezett, bár senki sem biztosította arról, hogy joga van így nevezni. Ebben a házban nőtt fel, de most idegennek tetszett a számára. Az ösztöne húzta vissza Izlandra, még csak át sem öltözött, csak foglalt egy jegyet a következő gőzösre. Most azonban nem volt olyan biztosabban, hogy nem volt-e teljesen őrültség mindenféle terv vagy előzetes értesítés nélkül hazajönni. A koffer ott lógott a kezében. A fogantyúja fájdalmasan a tenyerébe vájt, de nem törődött vele. Mit mond majd nekik? Hello, visszatértem? Ez még a fejében is túl banálisan hangzott. Ahogy a szél lassan a szoknyája alákúzott, egyre idegesebb lett – Írnia kellett volna, vagy telefonálni. Nem, mintha nem gondolt volna rá, de akárhányszor megállt a szállásadó fekete készüléke előtt odaált Kopenhágában, pontosan abban a falba ütközött, mint most. Hogyan választhatná meg a megfelelő szavakat? Bár a leghalványabb fogalma sem volt arról, hogyan fogadják majd a villában, egy valamiben azonban biztos volt. Izland az otthona. Ő ide tartozik. Jól érezte magát Kopenhágában, és sok barátot szerzett, a szíve mégis mindig az Észak-Atlanti partvidék felé húzta. Hiányoztak neki a téli viharok és a fehér nyári éjszakák, legfőképp azok. Nem akar tovább Dániában maradni, és nem csak amiatt a Dán miatt, aki a keze után ácsingózott. Szegény fickó, Frederick csak feltette a pontot az íre hogy végre pánikszerűen összepakoljon és a következő hajóval Izlandra utazzon. Szerette őt, vagyis inkább kedvelte, de szerelmes sosem volt belé. És nem akar tovább hazudni neki, nem akarta hagyni, hogy hiú remények ringassa magát. Bár a jómódú gyógyszerész mellett gondtalan és kényelmes élet várt volna rá, számára a szerelem nélküli házasság szóba sem jöhetett. Nanna biztos kiosztana neki egy csattanós pofont, ha tudná, milyen lehetőséget szalasztott el. Egy kisé elmosolyodott, majd a következő pillanatban rájött, hogy még mindig az ajtó előtt ácsorog a gondolataiba mélyedve. Így hát ismét mély levegőt vett, lehunta a szemét és megacélozta magát. Most vagy soha. Egy lépéssel közelebb ment. Remegett a lába, és nem csak a hideg miatt. Minden bátorságát összeszedve felemelte a kezét, és megragadta az öntött vaskopogtatót. Egy pillanat, és az ajtó már felispattant. A nagynénje fekete pamut ruhája fölött fehér kötényt viselt, a csípője telt volt és kerek, pont úgy, ahogy sóla emlékeiben. Csak szelíd arcán mélyültek el a ráncok, és konyba fogott hajában megszaporodtak az ősszálak. Nanna először csak áltott mozdulatlanul, a csodálkozástól elkerekedő szemmel, ám a következő pillanatban a tekintete felragyogott az örömtől. Sóla érezte, ahogy a szája mosolyra húzódik. – El sem hiszem, hogy itt vagy! – a a szája elé kapta a kezét. – Blessud, drága néni! – felelte Sóla széles mosolyjal, de ki sem nyújthatta a kezét, hogy megérintse Nannát, már is a karjai közt találta magát. A nagynénye olyan erősen szorította magához, hogy szinte levegőt sem kapott. Levendula szappan és frissen sült kenyér illat árad belőle, a ház belsejéből pedig a szelit otthonosságé és valami fajta kellemes melegségé, ami rendkívül hivogató volt az utca hidege és a nyugtalan utazás izgalmai után. – Na gyere csak bejjebb, gyermekem, hiszen mióta késlekedsz már, szinte meg sem ismerlek! Nanna határozottan behúzta sólát az előszobába. A fekete-fehér kockás padló közepén kicsi kerek mahagóni állt, rajta egy virágzó cserepes növényjel. Fölötte trónolt a lágy fényt árasztó, ismerős üvegcserepekből készült árdekó lámpa. A hosszú folyosó egy sötét, rozogat tölgyfa lépcsőhöz vezetett, amelyen keresztül a villa emeleti szobáit lehetett elérni. Sóla levette a kalapját, kibújt kopott gyapjúkabátjából is és letette. Nanna azonban rögtön a gardróba akasztotta, sól a tükörképére pillantott. A szeme kerekre nyílt, a pillantása szinte félénk volt, kipirult, szívalakú arca körül pedig izgatottan táncoltak a szőkeloknik. loknik. Kibújt a csizmájából is, majd belelépett a Nanna által előkészített papucsba. Olyan sok mesélni valója volt, de most azt sem tudta, hol kezdje. Egyétlen érzés uralkodottál rajta mindennél erősebben, valami különös okból rettentően boldog volt, hogy ismét itt lehet. Csak ekkor jött rá, mennyire hiányzott neki ez a ház, amikor beledugta a lábát a házi cipőbe, és mélyen beszívta a levegőt. – Gyere, gyermek, biztosan éhes vagy! – paskolta meg az arcát Nanna. a gyomra olyan hangosan kordult meg, hogy nevetnie kellett. – Igen, ez igaz, a mólóról egyenesen idejöttem. – Nem érkezett meg a leveled. – a nagy nénye hangjában csengő enyhevád nem került el a lány figyelmét. – Mert nem is írtam. – Ach! – hökkent meg Nanna egy pillanatra. – Hát jó! – tette hozzá, majd vállat vont, mintha azt mondaná, ezzel már nem lehet segíteni. Ráadásul az, hogy bejelentette -e a látogatását vagy nem, cseppet sem változtatott a tényen, hogy már itt volt, és azon sem mennyire szívesen fogadták. Ezt jelentette a hazatérés. Sula maga is meglepődött azon, hogy ismét elmosolyodott. A Dániában töltött évek után különösen feltűnő volt Nanna tipikus izlandi reakciója. Az észszerűtlenségi kitartó hit egy szebb jövőben a nemzete egyik legalapvetőbb jellemvonása volt. A bizakodás, hogy végül úgyis minden jóra fordul, olyan megingathatatlan volt, mint az izlandiak hite a régi istenekben, amely annak ellenére tartotta magát, hogy a nép, már majdnem ezer éve keresztény vallásra tért. Bár a keresztényi parancsolat megkövetelte az egyisten hitet, az izlandiakat ez nem rázta meg túlságosan. Az elfek, a trollok és a régi istenek még mindig a hitvilágok szerves részét képezték. Mindegyiküket akkor hívták, amikor szükségük volt rájuk. Sólának Dániában nagyon hiányzott ez a gyakorlatiasság. Az izlandiak hite az időjárással együtt változott, csak a béketűrésük volt állandó, még a télen sem paraszkodott, senki pedig akkor megesett, hogy napokig csak ültek a sötét házban, és csendben hallgatták, hogyan tombol odakint a vihar. Ám a tavasz érkeztével kiáramlottak a napfényre, és olyan bolond módjára élvezték a jó időt, mint a tehenek, amikor a hosszú tél után kiengedik őket a legelőre. – Jössz már! – kiáltotta vissza Nanna a vála fölött. Sóla hunyorogva követte a nagynényét. A bőröngyét az előszobában hagyták, és a konyhába mentek, ahol a szakácsnő Klára áldogált az öntött vas tűzhely mögött, és egy serpenyőben rozslepén sütött. Rövid, de szívélyes üdvözlés után Sóla leereszkedett az egyik székre. Nanna feltett egy kávét főni, de közben folyton az unokahugára pislogott, mintha még mindig nem tudna elhinni, hogy tényleg itt van. Nem sokkal később kétsésze incsiklandóan gőzölgő kávét tett az asztalra némi zappkeks és vajtársaságában. Miközben a nagynénje parancsokkal látta el a piacról épp hazatérő szolgáló lányt Elint, Solának alkalma alaposabban megszemlélni őt. Az évek nem múltak el fölötte nyomtalanul, míg Sula kislányos pufókarca soványabb lett, Más helyeken viszont asszonyosan kikerekedett. Nanna kezén szeplők ütköztek ki, a bőre pedig jóval ráncosabb lett. Talán megöregedett, de a háztartást még mindig szorosan kézben tartotta, miközben a kávét szürcsölte, sóla magában mosolygott. Az erős főzettől magához térd. Elbeszélgettek kicsit a Kopenhágai Kongenlige Danske konzervatóriumban végzett tanulmányairól és arról, hogyan telnek a napjai diákként. A lány minden kérdést készséggel megválaszolt, ám a jövetelének okáról a nagynénje nem is kérdezte, mintha érezte volna, hogy egyelőre nem képes beszélni róla. Most az unoka hugon volt a sor, hogy a családtagok hogy létefelől érdeklődjön. Sóla szívverése felgyorsult. Minden karácsonykor és születésnapon írt nekik, de csupán rövid válaszokat és némi pénzt kapott a ház úrnője Hulda aláírásával. Mélyen kötődött Huldához. Nélkül esélye sem lett volna bekerülni a koppenhágai konzervatóriumba. Ő és Nanna örökké hálásak lesznek neki, a lány pedig már előre örült, hogy viszont láthatja, és elmesélheti neki, mi lett belőle. Hulda két hónapja meghalt, válaszolt Nanna, amikor Sóla rákérdezett a dologra, mire a lány csíszéje hangos csörömpöléssel a csészeajra zuhant. Hogyan? Csak ennyit tudott kipréselni magából. Lanna lesütötte a szemét, és a kezét tördelte. Senki sem sejtette, de már régóta gyenge volt a szíve. Egy nap hirtelen összeesett, és többé ki sem nyitotta a szemét. Borszalmas, mormult a sóla. Daniel apját a spanyol csapatok ölték meg 1919 telén, így hát most már a fiú is teljesen egyedül volt, akárcsak ő. Igen, nagyon szomorú. És Daniel? Sóla szíve ismét vágtatni kezdett. Az urnő fia és ő annak idején barátok voltak, mi több nagyon jó barátok, ami korán sem volt magától értetődő, hiszen ő csupán a házvezetőnő nevelt lánya volt. Sóla édesanyját tüdőgyulladás vitte el, amikor a kislány öt éves volt, az apját pedig nem ismerte. Az anyja, olafia, nagyon titkolódzott ezzel kapcsolatban. Ám a kislány mégis kiderítette, hogy Olafia egy nyáron át szezonmunkásként dolgozott szinglung ősszel pedig egy gyermekkel a szíve alatt tért haza. Mivel Sóla nem ismerte az apját, nem is hiányozhatott neki. Ráadásul a nagynénjénél ebben a házban új otthonra lelt, még akkor is, ha végig teljesen egyértelművé tették számára, hol a helye. Egyedül Danielt nem érdekelte soha, ki hová tartozik. A két gyermek a legjobb barátságban játszott együtt éveken át. Gyakorlatilag elválaszthatatlanok voltak. Aztán Sola felnőtt önálló lett, és minden megváltozott. A lány gyorsan elnyomta a feltoluló emlékeket. El kellett hagyni a házat, és nem csak azért, mert így akarta, de ez is benne volt. Hulda anyagi segítséget nyújtott neki ahhoz, hogy kezdjen valamit az életével ami egy árva számára különben elképzelhetetlen lett volna, de még hét év távlatából is fájt visszagondolni arra, hogy Daniel kívánságára küldték el. Fájt a saját mélységes döbbenetének emléke, és bár Kopenhágában sikeresen elnyomta ezeket az érzéseket, most újult erővel törtek felszínre. Sietve belekortyolt a kávéba, hogy elrejtse a zaklatottságát, Nanna talán már annak idején is sejtette, hogy a lány szerelmes volt az úrnő fiába, de sem akkor sem most nem ejtett erről egy szót sem. Ám Sóla visszatért, és megkérdezte, mi történt daniel Ügyvéd lett belőle, ahogy tervezte, vajon megnősült, talán már gyerekei is vannak, és egy csodaszép felesége. Sóla nagyot nyelt. A gondolat olyan erővel nyilalt belé, hogy a gyomrára kellett szorítani a kezét. A messze töltött évek alatt valamennyire sikerült félretenni a fiú táplált érzéseit, és megtiltotta magának, hogy azon töprengjen vajon mi történhetett a távozása után, hiszen ez volt az élet rendje. Természetesen Daniel szerelmes lett és megházasodott, mindig is tudta, hogy így lesz. Az elképzelés mégis mélyen fölkavarta. Daniel még mindig a kancellárián dolgozik, de este úgyis hazajön vacsorára, mondta Anna. És a felesége? – a nagynénje összeráncolta a homlokát, majd mosolyogva megrázta a fejét. – Tényleg, fogalma sincs semmiről, igaz? – sólában feszültség ébredt, hogy errejtse a zavarát, felkapott egy zapkekszet és beleharapott. – Mire gondolsz? – Még mindig nem tanultad meg, hogy teli szájjal nem beszélünk? – a nadnénje felvonta a szemöldökét. De persze, vigyorodott el Sóla. Hidd el, nem hoztam rád szégyent Koppenhágában, tudok viselkedni, és ez nem csak az asztal melletti stílusra vonatkozik. Nanna a lány kezére fektette ráncos tenyerét. Szeretett teljes pillantása az unoka húga szívéig hatolt. Tudom, én jól kedves mondta lágyan. – Annyira sajnálom, hogy nem lehettem ott a diplomaosztódon, de mielőtt elkaphattam volna egy hajót, beállt a hőség. – Sola bólintott. – szép nap volt, de ne aggódj, a diplomám itt van nálam, megnézheted, csak be kell kereteztetni. – Mindenképp meg kell mutatnod, és vannak már terveid, egy állás lehetőség? Hová akarsz most menni? – Már megint ezek a kérdések. – Súla megrázta a fejét, sajnos a leghalványabb fogalma sem volt arról, hogy mihez kezdjen. A jóházban való lányok az iskola elvégzése után általában férhez mentek, és egy életre elfelejtették a munkát, de neki nincs ilyen értékes származása, sem pedig férje, aki gondoskodna róla. Nem mintha szüksége lenne rá, tud ő magára vigyázni. Kevés kiadó lakás van, főleg olyan fiatal lányok számára, akiknek egy vasuk sincs, ráncolta össze a homlokát Nanna. – Akkor inkább panzióba megyek. Sóla enyhén előretolta az állát. Nanna aggodalmasan pillantott rá, majd felsóhajtott. – Tényleg olyan rég elmentél már? Vagy egyszerre meggazdagodtál? Miért kell mindent harapófogóval kihúzni belőled? Annak ideje nem voltál ilyen tartózkodó. Sóla zavarta, lesütötte a szemét. Gazdag éppen nem volt, épp ellenkezőleg. legfeljebb tíz korona lapult a tárcájában. Nem. Én csak azt gondoltam, vagyis azt hiszem, nem gondoltam semmire sem. Az egyik pillanatban leizzadt, a másikban a hideg futkosot rajta. Persze, hogy szüksége lesz egy állásra. Erről a következő pár napban gondoskodnia kell. A kérdés csak az, kerese valaki napokkal karácsony előtt zenetanárt. – Megszállhatnék itt egy pár napig? – budjant ki belőle. Valójában ebben bízott, amikor megérkezett. Ekkor hirtelen hallották, hogy kinyílik a ház ajtaja, majd a szobalány elén sietős léptekkel végigszalad a folyosón, és utvaríjasan megkérdi a házúrát, hogy milyen napja volt. A férfi válaszát sóla nem értette, csak azt a gyönyörű, halk ismerős hangot. A szíve vágtatni kezdett. Elin valószínűleg már a gardróba akasztotta Daniel kabátját és kalapját, most pedig a férfi éppen belebújik a papucsába. A lány szája kiszáradt. Bár jól tudta, hogy viszont látja majd, a legcsekélyebb mértékben sem készült fel rá. A közös múltjuk minden egyes részletére emlékezett, de nem tudhatta, hogy a férfi nem felejtette el őt egészen. Hiszen csupán egy alkalmazott nevelt lánya volt, és végül is ő akarta, hogy elmenjen. Nem viszonozta az érzéseit, pedig egyszer még meg is csókolta. A lány úgy emlékezett a bizsergésre, amit az ajka érintése nyomán érzett, mintha tegnap lett volna. Számára ez volt életen legszebb napja. A férfinek viszont bizonyára csak egy szegény lány csókja volt, ami semmit sem jelentett neki. Sosem beszéltek a dologról, és nem sokkal később súla elhagyta rejkjavikot. A fájdalmas emlék a szívébe vágott. Egyszerűen nem tudta elfelejteni, hogy Dániel a színét sem akarta látni többé. Egyrészt alig bírta kivárni, hogy végre a szemébe nézhessen, másrészt viszont előre félt a saját reakciójától. Nem, inkább nem, hallotta most a saját hangját. Senkinek nem akarok a terhére lenni, bolond ötlet volt, rögtön keresek egy szobát. Biztos lehetséges, hogy… Súla gyorsan feláll, de Nanna még gyorsabb volt. Megragadta az unokahuga vállát, visszanyomta a székre, és olyan szigorúan nézett rá, hogy a lány rögtön elhallgatott: Megkérdezem az urat várj itt! Ezzel kiviharzott, miközben valami érthetetlent mormolt az orra alatt. Súlya lélegezni sem, mert a szíve össze-vissza-ugrált a melkasában arra gondolt, vajon mi üthetett belé hogy jutott egyáltalán eszébe felszállni az első hajóra és hazajönni izlandra a képesítésének hála jó esélye volt állást kapni egy akadémián, vagy Európa bármelyik iskolájában, zenekarban is játszhatott volna, vagy zenélhetett volna gazdagoknak. Izlandon ellenben a hozzá hasonló nők számára adódó állások már egészen biztosan beteltek. És mégis itt volt. Miféle ördög bújt belé? Miközben várt, idegesen tördelte a kezét. Az ujjai hidegek voltak és merevek. Hallotta a hangokat az előtérből, de egy szót sem értett belőlük. Klára kiszaladt, hogy krumplit hozzon fel a pincéből, így hát egyedül maradt a gondolataival. Égett a füle. Lehet, hogy sikerült megfásznia? Csak ez lehet a magyarázat arra, hogy miért ilyen bágyadt, és miért remeg úgy, mint a nyárfa levél. Nem sokkal később nanna újra megjelent előtte. A szalomban vár, közölte. Sula nagyot nyelt, majd felállt és lesimította a szoknyáját. Egyáltalán hogy nézhet ki? Egyszerű csipke galléros pamot ruháját a legjobb szándékkal is csak szegényesnek lehetett nevezni, az anyaga egyes helyeken már fényesre kopott, a szobnyán pedig párjuk is égtelenkedett. Nem sokat törődött a divattal, bár Kopenhága előkelő hölgyei nagy hangsúlyt fektettek rá. Ő azonban nem volt sem előkelő, sem pedig hölgy. Ráadásul elsősorban a praktikumot tartotta szem előtt, és amúgy is szívesebben költötte a pénzét koncertekre és tankönyvekre, nem mintha túl sok költeni valója lett volna. Hulda kifizette az iskolát és a bérelt szobát, de minden más neki kellett előteremtenie. Szerencsére gyorsan feltalálta magát, mindegy, hogy konyhalányként kapott épp munkát, vagy felszolgálóként egy fogadóban – E pillanatban viszont nagyon sajnálta, hogy nem vett fel egy mutatósabb ruhát, bár a kofferében lapuló többi darab sem festett divatosabban, mint ez itt. Most már késő, mondta magának. Végig simított a haján, és egyik lábát határozottan a másik téve kisietett a szalomba. A folyosón szembe találkozott Elinnel, aki egy biccentéssel üdvözölte. Sóla belépett a helységbe, és becsukta maga mögött az ajtót. A kájha halkan duruzsolt, kellemes melegséget kölcsönözve a szobának. A csillár gyertyái halvány fénybevonták a szalont. A falakat világos zöld sejem tapéta borította, a színe pontosan illett az ülőgarnitúra garnitúra hozatához. Az egyik sötét tölgyfa asztalon egy növény állt, egy másikon egy gramofon. A szemben lévő falnál egy tálaló helyezkedettel, poharakkal és rövidi tallal megrakva. Aztán végre Megpillantotta őt. Daniel az ablak előtt állt, és némán merett a kinti sötétségbe. Sötét szűke hajában oldalválaszték látszott, a fürtjeit rövidre nyírták. A válasz szélesebb volt, mint súla emlékeiben. Minden porcikájából fölényesség és magabiztosság sugárzott. Biztos kitűnő ügyvéd futott át a lány agyán. Mintha megérezte volna a jelenlétét, a férfi hátrafordult. A gyertyafény megvilágította arányos kisé szögletes onásait, nem viselt szakált, pedig mostanában nagy divat volt, az ő arca azonban tükör simára volt borotválva. részes öltöny volt rajta hozzáilő mellényel és keményített gallérú fehér inggel. A szeme épp olyan sugárzóan kék volt, mint régen. Sólát a ragyogó izlandi égre emlékeztette egy felhőtlen nyári délutánon. Érdeklődő pillantása megpihent a lányon, de egyikük sem szólt egy szót sem. A férfi szája sarka egyszerre csak enyhén felfelé kunkorodott, udvariasan, távolságtartóan. „Sóla”, Szelít hangjára, amelyet hét éve először hallott a lány térde, mintha elolvat volna, mint a vajat tűző napon. Daniel felelte, és kimértem viccentett. A férfi egy nagy lépéssel közelebb jött. Sóla dobhártyája hevesen lüktetett, közel állt az ájuláshoz. Jó újra látni, folytatta Daniel, majd megfogta a kezét, a szájához emelte és megcsókolta. A lány megremegett. Az érintés összezavarta, és pillangók kezdtek repkedni a gyomrában. Köszönöm, hogy fogadsz, válaszolt illedelmesen. A férfi hátra lépett, és elengedte a kezét. Már is. A lány úgy érezte, mintha megint elveszített volna valamit. Ostoba gondolat volt, de tagadhatatlan. Daniel tekintetében egy csepp melegség sem látszott, a teste láthatóan megfeszült. A lánynak fogalma sem volt, mi mehet végbe a nyugodt arcónások mögött. Zavartnak érezte magát, bizonytalannak és nem ideillőnek mindenek előtt. Daniel most tekintélyes ember volt, jelentős cím -bírtokosa. Nem voltak barátok többé, még csak ismerősök sem. Sóla csupán egy alkalmazott unokahuga volt. Nem kellett volna idejönnie. Ahogy ott álltak egymással szemben, megint eszébe jutottak a gyerekkoruk önfelett pillanatai, a sok boldog közös élmény, gyerekes csíny és tréfa, amelyeket együtt elkövettek. Valóban elválaszthatatlanok voltak, egyek voltak. De aztán mindez a múlt élet. A kapcsolatuk egyre kevésbé volt ártatlan, és ő egyértelműen többet kezdett érezni barátságnál, amikor a fiú közelében volt. Túl fiatal volt, hogy megértsen mi történik benne, ma viszont már jól tudta, hogy szerelmes volt belé. Pontosan emlékezett arra a napra, amikor bevallotta magának, hogy szereti a fiút. Nyár volt, a 15. születésnapját ünnepelte, és Daniel meglepetéssel készült neki. Még mindig nem felejtette el, milyen heves embert akkor a szíve, és az sem, ahogy a fiú nézett rá, még az emléktől is az arcába szökött a vér. Daniel már rég nem volt gyerek, de ezen a napon, mintha végre észrevette volna, hogy sóla sem kislány többé. Sóla? mondta neki akkor, és finoman az ujjai közé fogta az állát. Hogy megnőttél, és milyen szép vagy! Egy hosszú lélegzet elállító pillanatra elvesztek egymás tekintetében, és a lány már csak egyetlen dologra vágyott, hogy örökké mellette lehessen. Nem akart mást még azon a napon sem, amikor végül elhagyta a szigetet. Ám ekkor már kénytelen volt bevallani magának, hogy az álma sosem teljesülhet. Most, hét évvel később Daniel felnőtt férfibá vált, ő pedig felnőtt nő lett, de már nincs bennük semmi közös. Semmi sem köti össze őket. Sóla ezt a szíven legmélyéből sajnálta, de tudta, hogy ez a dologok rendje, és neki pont ezért kellett elmennie innen. A csend kezdett tővé válni. A férfi még mindig némán nézte, de nem mozdult. A halántékán lágyan lüktetett egy ér. A lánynak fogalma sem volt, mit mondjon vagy tegyen. Elfogódottnak érezte magát a másik közelében, a férfi arceszének illata csiklandozta az orrát, Kellemes volt, finom és különleges, és elérhetetlen. Sajnálom, hogy édesanyád itt hagyott minket. Őszinte részvétem. Törte meg a csendet, amikor már nem bírta tovább. Köszönöm, bólintott a férfi, majd egy pillanat múlva ő is összeszedte magát. Halkan felsóhajtott, amit sóla nem tudott mire vélni. Megkinálhatlak -e egy pohár brandivel? kérdezte, és ennyién lehajtotta a fejét. Köszönöm. A lánynak semmiféle tapasztalata nem volt az alkohollal. Drága dolog volt, és pont elégszer látta, milyen hatással van a férfiakra. Kopenhágában az itas emberek gyakran félelemmel töltötték el, de e pillanatban határozottan úgy érezte, ráférne egy kortyital. Daniel végig az impozás szőnyegen egy trópusi fából készült állalóig, és elővet két kristálypoharat, valamint egy aranyló folyadékkal teli üveget. Kitöltötte az alkoholt, és sóla felé nyújtotta az egyik poharat. – parancsoly az újuk egy pillanatra összeért, a lány összerezzen, mint a tűzperzselte volna meg. – Köszönöm! – ismételte levegő után kapkodva. Daniel kezén nem látott gyűrűt. Úgy tűnt, a háztartás sem tartja kézben senki, és gyerekkacagás sem hallatszott a szobákból – hogy lehetséges ez? A férfi fiatal, jó képű pénze is van. Talán elvesztette a feleségét? Ezért adott Nanna olyan különös választ, amikor felőle érdeklődött. A nagynénéd említette, hogy ma érkeztél. A férfi zavai kizökkentették a kavargó gondolataiból. Daniel nem mosolygott. Pedig mennyire vágyott arra, hogy csak egyetlen egyszer láthassa a mosolyát, a szeme ismét felragyogjon és olyan melegen tekintse rá, mint régen. De a köztük lévő bizalom már a múlté volt. Csak nem elutasítónak érezte a férfit, ő pedig mindent megtett, hogy a másik semmit se vegyen észre rajta. Épp elég baj, hogy ennyi év után Daniel még mindig ekkora hatással van rá. A férfi felé a poharát, majd egyhajtással kiítta. Igen, ma jöttem. Az átkelés elég zűrzavaros volt, felelte a lány végül. Nyugodtan itt maradhatsz, amíg nem találsz valamit, mondta Daniel nyersen. Sól a zavartan pislogott. Minek ajánlotta fel neki az italt, ha szemmel láthatóan semmi beszélgetni vele, vagy csalódott, amért újra felbukkant, csalódott abban, a kivé vált. És őt miért érdekli egyáltalán ez az egész? A férfinek nincs joga ítélkezni felette. Nem, már a gondolat is abszurd volt. Miért is ne lenne csalódott? Ez csak akkor volna lehetséges, ha előzőleg elvárásai voltak vele kapcsolatban, ez pedig ki van zárva, hiszen ő akarta, hogy elmenjen. Talán mert érezte, hogy a lány szerelmes belé, és nem akarta összetörni a szívét. Sóla soha nem akarta feltenni ezeket a kérdéseket, éveken át sikerült is megtiltani a magának, hogy ilyes, mint töprengjen, de most minden a felszínre került. Újra feltámadt benne a kételj. Daniel még csak esen búcsúzott, mintha örült volna, hogy megszabadult tőle. Az indulás napján sem bukkant fel, szó hagyta elmenni. Amikor Sóla hónapokkal később megérkezett Dániába, forró remélte, hogy legalább egy üzenet várja majd tőle – de hamarosan el kellett fogadnia, hogy bármi is volt köztük, véget ért, mielőtt valóban elkezdődhetett volna. Nyomasztó volt ez a némaság. Utasítsa vissza az ajánlatot? A büszkesége hangosan igen sikoltott, ám végül a józan esze kerekedett felül. Nem volt más választása, hiszen kizárt, hogy pár órán belül más fedelet találjon a feje fölé. Gyűlölte, hogy a férfi jó indulatára van utalva, és a lehető leggyorsabban változtatni akart ezen, már holnap reggel. Daniel letette a poharát, felvonta a szemöldökét, és tovább figyelte a lányt. A tekintetében továbbra sem csillant melegség, csupán némi kéttej, mintha azt latolgatná egyáltalán mi az ördögöt keresít sóla, és miért pont most, pár nappal karácsony előtt. Írnom kellett volna, mormolta a lány, ha kellemetlenséget okozok, elmehetek, tette hozzá. Legszívesebben felpofozta volna magát, amiért ilyen bizonytalan, de mozdulni se bírt. Csak áltott mereven, és összekulcsolta a kezét, mert képtelen volt tovább elviselni, hogy a tagjai tétlenül lógnak mellette. A tekintete a sarokban álló zongorára siklott. Nagyot nyelt. Kislányként gyakran klimpírozott rajta, boldogan hallgatva a fals hangokat. Ma már a nagymester legjobb darabjait is el tudná játszani rajta. Természetesen lehúny szemmel. Hevesen dobogó szívvel várta, hogy a férfi végre megszólaljon, ami elég nagy ostobaság volt, hiszen már felajánlotta neki, hogy maradhat, amit aztán ő maga kérdőjelezett meg. Nem, szólalt meg Dániel kisvártatva. Nem okozol kellemetlenséget, elég nagy ez a ház. Elég nagy ahhoz, hogy ne kerüljenek egymás útjába? Nagyon úgy hangzott, nos, igen, nem valami szívélyes üdvözlés. Talán mást várt? Lehet, hogy a szíve mélyén másféle viszontlátást remél, de pontosan tudta, hogy nem így lesz. Mégis meglepte, mennyire fáj neki a férfi távolságtartó viselkedése. Bólintott és magára erőtetett egy mosolyt. Szívből köszönöm, válaszolta kis biccentéssel, és letette az italt, amibe bele se kortyolt. Elleszek nannával a tetőtérben, amíg nem találok valamit. Már egy cseppet sem vágyott rá, hogy a férfivel iszogasson. Ahogy elhagyta a szalont, a hátában érezte Daniel közönyös tekintetét. Miután becsukta maga mögött az ajtót, a folyosón megtorpant, lehúnyta a szemét, a keze pedig ökölbe szorult. Nem akart vádakat zúdítani a férfire, most mégis erős kísértést érzett, hogy visszarohanjon a szalomba, a fejéhez vágjon egy párnát, és kérdőre vonja, mi lett a fiúból, aki annak idején csokorszámra szedte neki a százszor szépeket. Együtt szaladgáltak a mezőn, és addig kergetőztek, míg ki nem fulladtak. Akkor ledőltek a fűbe, és állatformákat keresgéltek a felhőkben, miközben Daniel koszorút font neki a kisfehér virágokból. Még mindig gyakran megkérdezte magától. Vajon mi változhatott meg ilyen hirtelen? De erre már nem derülhetett fény, ezért hátat fordított az ajtónak, és visszaindult a konyha felé. Micsoda buta liba, szitta magát. Mégis mit várt? Tényleg azt hitte, hogy miután hét éve egy szót sem váltottak, Dániel majd örömkönnyekbe tör ki, hogy újra láthatja a gyermekkori barátnőjét. Alig És ez így van jól? Különböző világokban éltek, és ezen egy drága iskolában szerzett végzettség sem változtat. Daniel még mindig jó házból való fiú volt, ő pedig csak egy szezonmunkás, törvénytelen lánya. Az égvilágból semmi sem lett más. A szél csak úgy rázta rejkjavik ablaktábláit és házait. A decemberi sötétség jeges kabátként ölelte körbe a várost. Bár a villa összes lámpája égett, az emeleti szobákban még mindig nem volt egészen világos. Sóla nem felejtette el, milyen kemény lehet az izlandi tél, amit a jóval enyhébb dániai után egy kicsit még élvezett is. A padlásszoba ablaküvegén jégvirágok jelentek meg, a lakók lélegzete nyomán kis fehér felhők képződtek a levegőben. Sóla felvette Nanna egyik kötényét, és lement a konyhába. Miután egész délután a város járta, hogy állást találjon, most ideje volt, hogy kicsit hasznossá tegye magát. Ilyen röviddel karácsony előtt persze senki sem keresett zongoristát vagy zenetanárnőt, ez elég gyorsan kiderült a számára, de semmiképp sem akarta feladni. Ahogy belépett a konyhába, a tűzhely mellett álló Klára mosolyjal köszöntötte. A helyiség meleg volt barátságos és süteménytől illatozott. Nanna az asztal mellett ült és egy varrás fölé görnyet, előtte egy mazsolával teli tálka állt. a kivett egy szemet és a szájába potyantotta. Mit csináljak? érdeklődött. Meghámozhatod a krumplit, nyújtott felé egy Klára. Így karácsony előtt mindig van tennivaló, Sóla elmosolyodott. Jól emlékezett rá, hogy 24-ére a házat a pincétől a padlásig ki kellett suvickolni, és örült, hogy még mindig él ez a hagyomány. Vigasztaló volt a tudat, hogy azon a napon a ház minden centimétere csillog majd, és a szobákat sós, disznósült illata lengibe, amelyet a templomlátogatás után fogyasztanak el. – Szívesen segítek, amiben tudok! – leült nanna melléje az asztalhoz, a kezébe vette egy kiskést, és munkához látott. – Olyan csend van itt! – jegyezte meg, miközben a tálban egyre sokasodtak a meghámozott krumplik. – Túl nagy ez a házahoz, hogy egyedül éljen benne az ember! – bonta meg a vállát nanna. – Egy olyan fiatal embernek, mint Daniel, már egy hordányi gyereke lenne, hogy legyen. – hogy nem nősült meg! – ki végre súgul a kérdést, ami egész idő alatt ott volt a nyelvehegyén. Senki sem elég jó neki. Klara csípőre a kezét, pedig Hulda rendszeresen társaságot szervezett eladó lányokból, de az úrnak senki sem felelt meg, legalábbis Hulda ezt állította. Nanna a munkájára koncentrált, és semmit sem fűzött hozzá a dologhoz. Klara ellenben láthatóan szívesen trécsel tovább. Az úr fiatal és erős, biztos akad egy-két lány, akiknél megkapja, amire szüksége van. Csúnyának aztán nem csúnya, az biztos. Nanna komor pillantást vetett a szakácsnőre, mire az rögtön elhallgatott, a tűzhelyen álló edény fölé hajolt és beleszórt némi fűszert. Sóla az alsó ajkába harapott. Kár, mindössze ennyit tudott mondani. És veled mi a helyzet, Sóla? Engedte anna a hímzését. Úgy, hogy ilyen hirtelen megjelentél Izlandon. Valósággal menekülésnek tűnik a dolog, csak nem egy apróságot hordasz a szíved alatt. Súlonyaka elbörösödött a gondolatra, hogy a nagynénye valószínűleg már az érkezése óta fel akarta tenni ezt a kérdést. Hét év telt el, mióta elmentem. Olyan rendkívüli, hogy újra látni akartalak? Mindjárt karácsony, és nem, nem vagyok más állapotban, folytatta arccal. Nanna tényleg azt feltételezi, hogy... Az asszony rámeret valósággal átdöfte a tekintetével. És gyűrű sincs az ujjadon, szögezte le sajnálkozva. volt voltak udvarlóim Kopenhágában, Vágta rá a lány, már várta ezt a kérdést. És? Egy fiatal gyógyszerész, Frederik nagyon szerelmes volt belém, Válaszolt sóla apró sóhajjal. Nanna feszülten várta a folytatást, Elutasítottam az ajánlatát, fejezte be a lány, és az utolsó krumplira fordította a figyelmét, bár a nagynénye tekintete szinte égette az arcát. Lannából olyan mély sóhaj tört fel, mintha az egész világ gondja az ő vállát nyomná. Egy gyógyszerész! Hallod ez, Klára? És ez a lány elutasította. Hát semmit sem tanítottam neked. Nem szeretem. Sóla bállat volt, mintha ez épp elég magyarázat lenne, pedig tudta, hogy nanna nincs túl nagy véleménnyel a romantikáról, különösen, ha egy nincstelen árvalányról van szó. Szerelem! Nanna az ég felé emelte összekulcsolt kezét. Ki beszélte be neked ezt az ostobaságot? A szerelem az álmodozóknak való. Sóla összeszorította az ajkát, mielőtt válaszolt volna. Lehet, de ha így is van, minden esetre most újra itt vagyok. Nem nagyon kérdezgette a nagynínyit arról, miért nem ment férhez, amíg az egyszer el nem mesélte neki, hogy a jegyese egy halász, öt nappal az esküvőjük előtt vízbe fulladt. A tenger itt sötét és kegyetlen szörnyeteg volt, amely elragadta a földrész legrátermettebb férfiait, apákat, férjeket és fiúkat. Nanna sosem heverte ki a veszteséget. – Igen, újra itt vagy – a nagynénye ismét felemelte a hímzést, és olyan elánnal folytatta a munkát, hogy Súla arra gondolt, biztos jó párszor megszúrta az ujját a tűvel. Összeszorult a gyomra. Nannának persze bizonyos szempontból igaza volt, de őt akkor is rémesen zavarta, hogy tapasztalatlan kislánynak tekinti, akinek fogalma sincs az életről. Sóla már most többet látott a világból, mint amennyit a nagynénje valaha is fog. Joga volt az álmaihoz még akkor is, ha Nanna szemében naívnak tűnik emiatt. Talán bolondnak tartasz, de én nem akarok hazugságban élni csupán kényelemből, ennél többet várok az élettől. Ezzel felugrott, felkapta a tálat, és olyan lendülettel tette le Clara mellé a pultra, hogy csak úgy csattant. – Ámen! – felelte Nanna tömören. – De rá fogsz jönni, hogy az álmodozással nem laksz jól. – Azt éppenséggel már most is jól tudom! – horkant fel a lány, majd heves szoknyasuhogással kiviharzott a konyhából. Észre sem vette, hogy szembe jön valaki a folyosón. Túl későn jött rá, hogy Daniel az is teljes erőből beléje rohant. A férfi kék szeme kitágult a döbbenettől, és sietve megragadta a lányt, nehogy elessen. Erős karja meleg kabátként borult köré. Az illata sóla orrát csiklandozta, elszédült a közelségétől. Nem is tudta, hogy itthon van. Hoppa! mormulta a férfi, és a szája sarka gúnyosan felfelé görbült. Egy másodperc tört részéig ismét az a régi kisfiú volt, akinek mindig a tréfán és a bolondozáson járt az össze. Súla elveszett a tekintetében. A szíve gyorsabban kezdett verni. Amikor ráeszmélt, milyen közel állnak egymáshoz, gyorsan hátrált egy lépést. – Pucsánat! – dünnyögte és a kötényébe törölte a kezét, majd lesütött szemmel a cipőjére merett. – Nem figyeltem! – végül nem bírta tovább, és megint felnézett a férfira. – Észrevettem! – Daniel felmondta az egyik szemöldökét. – Sóla fejében ezernyi kérdést tolult fel, régen annyi mindenről beszélgettek ők ketten, minden gondját megoszthatta vele azokat is, amelyek teljesen értelmetlenek voltak. De ez rég a múlté. Nem is ismeri az előtte álló férfit. A legkevésbé sem. Ez a gondolat észhez térítette. Nem fordul elő többé, ismét a földre merett, majd elsietett. Ahogy végre a padlász szobába ért, becsukta maga mögött a kisajtót és ernyetten neki dőlt. Meg is mit gondoltam, hogy ide jöttem? Suttogta, és a kezével megdörzsölte a homlokát. Természetesen nem gondolkodtál, mondanán na, na, és sajnos igaza lenne, a honvágyon kívül semmilyen épeszű indokot nem hozhatott fel a hazatérése mellett. És még ez sem volt igaz. Elsősorban nem a honvágy hozta ide, hanem a szíve mélyén lüktető vágyakozás. Őt akarta viszont látni. Hát persze. A valóság azonban olyan megmásíthatatlan volt, mint az, hogy az éjszakát a nappal követi, vagy hogy a föld forog. Még mindig szerette a férfit, és talán megtiltotta magának, hogy gondoljon rá, de az érzelmei elől nem tudott elbújni. Leveg után kapkodott a vála, hevesen emelkedett és süllyedt. Bár szívesen álmodozott, alapvetően két lábbal állt a földön, akkor is, ha nanna másképp látta, és pontosan tisztában volt a nyers igazsággal. Állásra és lakásra van szüksége. Ki van zárva, hogy a továbbiakban is egyfedél alatt éljen Daniellel? Teljesen ki van zárva, ugyanis az nagyon csúnyán végződne. Talán Nannának végül mégiscsak igaza lesz. Igazából el is hagyhatná Izlandot. Írhatna egy pár zeneiskolának, talán akadna számára munka valahol. Ha pedig semmit sem talál, még mindig visszamehetne Kopenhágába, végül is ott vannak a barátai és a kapcsolatai. Hogy erre vágyik, vagy sem, az más lapra tartozik. Ha valamit megtanult, hát az, hogy az élet nem műsor, a legkevésbé sem. Hirtelen kopogtak, mire összerezzent. Igen? Én vagyok az Nanna. Gyere csak be! Sola ellépett az ajtótól, bár ez annak idején a közös szobájuk volt, ő most csak vendég a házban. Régen az ágyukat is megosztották, de ma már egészen más volt a helyzet, ezt jól tudta. Most mégis ismét úgy érezte magát, mintha kislány lenne, aki rebarbara lekvárt lopott az éléskamrából, és titokban az utolsó falatig elnyalogatta. – Na, megnyugodtál már? – a nagynénje bedugta a fejét az ajtón, és rámosolgott. Nem lehetett sokáig haragudni rá, ahhoz Sola túlságosan szerette – az ajkába harapott, aztán visszonozta az asszony mosolyát. – Persze. Már kislányként indulatos és impulzív alkat volt, de azt hitte időközben valamennyire megtanult uralkodni az érzésein, de úgy tűnik, hét külföldön töltött év sem volt elég, hogy megváltozzon. – Alapvetően tudom, hogy igazad van, nénikém. Nanna közelebb lépett a karjába, zárta és megsimogatta a hátát. – Minden rendben lesz kincsem. Remélem, Sóla lehúnyta a szemét, de mi lesz, ha nem találok állást? Bökte ki végre hangosan is, ami aggasztotta. Még mindig fáradt és kimerült vagy az utazástól. Ünnepeljük meg a karácsony nyugodtan, aztán majd meglátjuk. Talán Daniel is tudna, nem, vágott közbe Sóla sietve. Azt nagyon nem szeretném. Igen, pont ettől féltem. Sóhajtott fel a nagynénye, majd a további fecsegés helyet még szorosabban magához ölelte. Talán mégis többet ért abból, ami sólában zajlik, mint hitte. Persze, gondolta a lány szomorú mosolyal, Biztos, hogy tudja. Sóla nagy porolóval, porronyokkal és politúrral felszerelkezve elindult a házban, és egy idő múlva minden zug, minden sarkocska és minden polc tisztán és fényesen ragyogott. Jót tett neki, hogy elfoglalhatja magát. Az ablakkereteket kívülről hóborította, az alkonyat lassan elnyelte a délutáni nap utolsó sugarait is. Elén újadag szénnel színnel pakolta meg a kandalót, majd eltönt a szalomból, és megismételte a műveletet az úr dolgozó szobájában is. a hamar észrevette, hogy Dániel vacsora után még hosszú órákat tölt az íróasztala mögött, és gyakran éjszakába nyúlóan is dolgozik. Mivel a lány jól ismerte a ház minden szegletét, Könnyű volt kitérni a férfi útjából. Most megállt a gardrop szekrény előtt, és beletemette az arcát Daniel kabátjába. Az ismerős sajátságos illattól ismét felébredt benne az érzés, hogy otthon van. Tudta, hogy ostobaságot pűvel, de egyszerűen nem bírt ellenállni a kísértésnek. Elhúzta a száját, aztán folytatta a munkát. Ahogy megállt a zongor előtt, hogy azt is letakarítsa, hirtelen elfogta a vágy, hogy játszon egy kicsit. Lopfa körülnézett és elmosolyodott. Persze senki sem volt a szobában, a személyzet lázasan dolgozott, Daniel pedig még nem ért haza. Nem volt szüksége kottára, kívülről tudta a legtöbb darabot. Hát jó, mormolta. Letette a takarítóeszközöket és leült a zongor székre. Óvatosan felemelte a billentyűzet fedelét, és áhítatta a gyengéden, végighúzta az ujjait az elefántson billentyűkön. Aztán kihúzta magát, mélyen beszívta a levegőt, és játszani kezdte a 12. F. Durszon Mozart korai Bécsi éveiből. A szíve már az első taktusoknál repesni kezdett, és boldog mosoly derítette fel az arcát. Beleolvadt a zenébe, valósággal egyé vált vele. Ilyenkor egy kis időre felülemelkedhetett a gondjain, eltávolodhatott tőlük, és csak a pillanatban, a zenében létezett. Miután lejátszotta az utolsó hangokat, egy darabig csak ült mozdulatlanul lehúnt szemmel, a melkosa hevesen emelkedett és süllyedt. A szobában mélységes csend volt. Hirtelen lassú, taps hangzott fel mögötte, mire összerezzent az ilyetségtől, felpattant a szeme, és óvatosan hátrafordult. Daniel épp most lépett be a szalomba, és becsukta maga mögött az ajtót. A legfinomabb lovagló öltözékben és csillogó lovagló csizmában volt, a haja kisé összekuszálódott, az arca pedig kipirult. A lány szíve sebesen vágtatott, miközben gyorsan felugrott a székről. – Ez nagyszerű volt – szólalt meg a férfi, de nem mozdult. A hangja kicsit fátyolos volt, mintha a muzsika tényleg megérintette volna, ez zavarba hozta a lányt, egyáltalán nem illett az egyébként nagyon is kimért viselkedéséhez. Bocsánat, meg kellett volna kérdeznem, használhatom-e a zongorát? Kérlek, Sóla, ne légy ostoba, nyugodtan játsz, amikor csak akarsz. Daniel arcán most ingerültség tükröződött. Sóla nagyot nyelt, most tényleg azért mérges rá, mert… Felvetette, hogy nem ül a zungorájához kérdezés nélkül. Belebújt a kisördög és térdet hajtott a másik előtt. Természetesen. A férfi felvonta a szemöldökét. Most meg mi ez a zagyvaság? Brummogta. A dolog kezdett mulatságosá válni. A lány ártatlan pillantást vetett rá. Talán még van benne valami a régi Danielből. Mire gondolsz? Tudod te, hogy mire... Legyintett erre a férfi türelmetlenül, erre a pukerlire. nem a dán koronaherceg vagyok, hagyd abba! Sóla szája, széle megremegett, de komoly kifejezést erőltetett az arcára. Persze, értem! A férfi felnyögött és fáradtan megdösölte az arcát. Szóval játsz, vagy ne játsz, ahogy gondolod. Egyébként ostobaságnak tartanám, hogy itt van a házban egy zongora és egy zongorista, aki nem játszik rajta. Ez a váratlan érzelemkitörés... Sóla nem tudta másként leírni, meglepte. – Rendben, – felelte, és még egyet biccentett, aztán összeszedte a porolót, a rongyokat és a politúrt, és elindult, hogy folytassa a munkát. A férfi közelebb lépett hozzá, mire megtorpant. – Mi az örtögött művelsz? – Portörlök, – felelte a lány, de került a tekintetét. – Igen, azt látom, de miért? Úgy hangzott, mintha a fogait csikorgatná a dütöl. – Mert valakinek meg kell csinálnia pontta meg a vállát, mindjárt karácsony, folytatta, miközben mulattatta a gondolat, hogy ez még magyarázatra szorul. Fogalmasan volt, miért bőszült fel a férfi annak láttán, hogy hasznossá teszi magát, de tetszett neki a dolog. Végre érzelmeket látott rajta, és nem csak azt a sztóikus közönyt, amit az utóbbi napokban. Már ez is előrelépés gondolta. Hallotta, hogy Daniel mély levegőt vesz, majd hangosan kifújja, aztán kicsörtet a szobából. Az ajtó becsapódott mögötte. Sóla felkuncogott, és tovább törölgette az ablakpárkányt. Azon az estén, amikor a tűzhely mellett állva épp a fehér nemüket főzte ki egy kondérban, Nanna melléje lépett. A vállán izlandi gyapjúból készült kendőt viselt, bokáig érő marha bőrből készült bakkancsát még nem cserélte le. Sóla rögtön tudta, hogy valami nagyon nem stimmel, és eltöprengett, Vajon mi bosszantatta fel ennyire a nagynényét? Az arckifejezése arra engedett következtetni, hogy neki is köze van hozzá. Az úr azt kívánja, hogy a vacsoránál szolgáltas neki társaságot, jelentette ki nanna kemény hangon. Súla meglepődött, de igyekezett elrejteni az érzéseit, és tovább kavargatta a vászlakat a súlyokkal. És ezt az úr nem tudja közölni velem? mormolta végül. Gondolod, hogy kijön a konyába, és térdreveti magát előtted? – Nalika! – vont a lány. – Neked meg mi bajod? – Nanna csípőretette a kezét. Nehezményezte, hogy port a helyet, hogy gyakorolnál. – Hogy micsoda? – Sula a vízbe a súlykot, megpördült, és tágranyit szemmel nézett a nadnényére. – Így van, alapvetően egyetértek vele. Sajnálom, Nanna, nem akartam játszani, de hogy megálltam a zongora előttén, egyszerűen muszáj volt. Olyan jó volt újra zenét hallani. – Igen, – súhajtott fel Nanna, és megint játszani fogsz. Végül is nem lenne jó, ha a kárba veszne a képzésed. Sula nem válaszolt, csak visszafordult a musás felé. – Most mi van? – rángatta meg a ruga ujját a nénye. Mire gondolsz? – nem akarsz megmosakodni és átöltözni? Hol bújkál Clara egyáltalán? Nem a vacsorát kéne készítenie? A krumpli már megfőtt és a hal is elkészült. Igen, már nem először csinálja, dünnyögten Anna, majd Sóla mellé lépett és elhúzta a tűzhely mellől. Na menj, már öntöttem vizet a fürdőkádba. Fürdőkádba? Mondta fel a szemöldökét Sóla. Természetesen. Ha az úrról fogsz vacsorázni, meg kell mosakodnod és rendesen felöltöznöd. Nem mondtam, hogy vele akarok enni. Nanna szigorú pillantására a lány rögtön elnémult. Én viszont azt mondtam neki, hogy örömödre szolgál a meghívás, és szívesen elfogadod. Most a fedele alatt élsz, és ha koppelhágáról vagy, mit tudom én, miről akar fecsegni veled, te a rendelkezésére állsz. A vacsora után pedig megköszönöd a szíves vendéglátást, és eltűnsz. Szerinted teljesen megfeledkeztem az illemről és a jó modorról? Egyébként miért akar veled enni? – kérdezett vissza Nanna gyanakodva. – Én is ezt kérdezem magamtól. – De rendesen viselkedtél? – na, tört ki Sólából. – Mit képzelsz te rólam? A nagynénye ideges mozdulattal egy ronyba törődte a kezét, aztán egy székre fektette a törlőruhát. – Jó, jó! – felelte. – De nekem ne panaszkodj! Sólának átfutott az agyán, hogy vajon mire panaszkodhatna, ő aztán rájött. Nanna attól félt, hogy Daniel többet akar tőle, és a vacsora valójában a csápítás eszköze. Nem felejtette el a szakásnő megjegyzését, miszerint a férfi nem veti meg a női társaságot, csak éppen felesége nincs. Sóla a teste áttüzesedett a pamut ruhája alatt. Egészen biztos volt abban, hogy nem akar újabb tétel lenni a férfi minden bizonyjal hosszú listáján, semmi esetre sem. Talán azt hiszi, hogy könnyű préda lesz, hiszen tudta, hogy nem panaszkodhat a külsejére. De tisztességes lány volt, aki nem hajlandó kiszolgáltatni magát egy aglegény kényekedvének. ha a házasság szóba sem jöhet. Még akkor sem, ha a gondolatra, hogy a férfi közelébe kerülhet, elszédült a boldogságtól. Lehet, hogy nem sok mindennel büszkélkedhet, de az erénye felbecsülhetetlenül drága kincs. Bár koppenhágában egyes lányok örömmel engedtek a férfiaknak, akár házasság nélkül is, sóla nem tartozott közéjük. Így is összesugtak és kacaráztak a háta mögött, ha felkeltette egy jóra való férfi figyelmét. Már a szégyentelen szavak emlékétől is égni kezdett az arca. De hát csak nem gondolja, hogy bukott ki belőle. Fogalmam sincs, mit gondol az úr. Ez az egész meglehetősen helytelen, de ez a kívánsága. Tehát szépen megvacsorázol vele, aztán elköszönsz, és aludni mész. na a nyomatékos pillantása is a tény, hogy másodszor is kielentette, hogy a lány vacsora után azonnal hagyja ott a férfit, jól mutatta, hogy ugyanazok a gondolatok suhantak át az agyán, mint sólának. Ő olyan kaszanóva típus kérdezte az unokahuga elakadó lélegzettel. Az elképzelés, hogy a férfi tapasztalt és pontosan tudja, mit csinál, nem ijesztette meg annyira, mint ildomos lett volna. Még sosem hozott haza senkit, mondta meg a vállát a nagynénye. Egyetlen egyszer sem, vacsorázni sem. Mindössze ennyit mondott, és kiterelte a lányt a konyhából. Elé már felszolgálta a vacsorát, amikor sóla belépett az étkezőbe. Daniel a gramofon mellett állt, és épp egy lemezt helyezett fel. Amikor meglátta a lányt, elmosolyodott. Sula megszólalni sem bírt. A mosoly váratlanul erős hatást tett rá. Ahogy közelebb lépett, pillangó kezdtek röpködni a gyomrában. Elin hang nélkül elhagyta a szobát, így most egyedül maradtak. A csillárd gyertyái meghittem világítottak, és a halk zene töltötte be. Hát eljöttél, szólalt meg a férfi, és kezet nyújtott neki. Sóla nagyot nyelt, már a nyelvén volt egy keserű visszavágás, miszerint nem sok választása volt, de Daniel szemébe nézve rögtön elfelejtette, mit akart mondani. – Igen – nyögte ki végül. A férfi bőre száraz volt és meleg. Egy székhez kísérte a lányt, aztán hátra lépett. – Köszönöm – suttogta Sóla, majd kihúzta magát és igyekezett ismét normálisan lélegezni. – Varázslatosan nézel ki – folytatta Daniel, miközben ő is leült, és az ölébe terítette az asztalkendőt. A lány tudta, hogy hazudik. Ez a ruhája is viseltes, és egyszerű volt akár csak a többi. – Köszönöm, te is? – Hát igen, sosem volt túl jó az illedelmes csevegésben. E pillanatban is úgy éreztem, mintha a világon egyetlen szó sem jutna eszébe. Képtelen volt összerakni egy értelmes mondatot. – Remélem, szereted a francia fehér bort – Érdeklődött a férfi udvariasan. Ezt az üveget a Loire küldték nekem. Nem hiszem, hogy már kóstoltam volna, vallotta be a lány. Nem? Kopenhágában nincs bor? De, persze, hogy van, de nem engedhetem meg magamnak. Az alkohol drága, és hogy őszinte legyek, azt gondolom, nem igazán kedvelném a hatást, amit tesz rám. Daniel széles mosolya olyan váratlan és őszinte volt, hogy a lány egészen megszédült. Ez egy tipikus izlandi álláspont. Ezt hogy érted? ráncolta össze a homlokát sóla. A franciák nem a hatása miatt isznak bort. Náluk nem úgy van, mint nálunk izlandiaknál. Mi azért vedeljük a wint, hogy berúgjunk tőle. Honnan tudod mindezt? A lány mélyen beszívta a levegőt. Két évvel ezelőtt eltöltöttem egy pár hetet Párizsban és egy nyarat Provence-ban. Ó, és szép ott? A nyár meleg és száraz, ha erre gondolsz, bólintott a férfi. És Párizsban rengeteg szórakozási lehetőség van. Reikjavék alvó kisvárosnak tűnik mellette. Nekem is pont ez járt a fejemben, amikor visszatértem Kopenhágából, mosolodott el sóla, de ugyanakkor olyan békés és jó érzés újra itt lenni. A férfi ismét felvonta a szemöldökét, és bort töltött a lány poharába, aztán a sajátjába is. – Valóban? – Sóla bólintott. – Akkor nem tervezett, hogy visszamész? – érdeklődött Daniel. – Miért akarod tudni? – kérdezett vissza a lány. – Drága Sóla, ezt nevezik beszélgetésnek. A férfi felkuncogott, amitől hirtelen megint olyan fiatalnak és ismerősnek tűnt, hogy a lány szíve elnehezedett. Sajnálom, nem vagyok tisztában az összes illemszabályjal. Nem így értettem. Daniel tekintete elsötétült. Tényleg nem. Kocincsunk. Ezzel a lány felé emelte a poharát. Skál, a visszatérésedre. Skál. Sola viszonozta a köszöntést. Ekkor kinyílt az ajtó és elilléped be. Haladt, krumplit és zöldborsót szedett a tányérjukra, majd szinte némán ismét eltűnt. Jó étvágyat, mondta Daniel, és odanyújtotta sólának a vajat. Köszönöm neked is! Pár percig csak az emőeszközök hallg csilingelése törte meg a szobacsengjét. A lánynak fogalma se volt, mit kérdezhetne anélkül, hogy túl kíváncsinak, ne isten fülig szerelmesnek tűnne, bár már ezer éve ismerték egymást, a formális vacsorák terén nem mozgott túl magabiztosan. A gazdag emberek vacsoráit csak a felszolgálók szemszögéből ismerte. Ismét belekortyolt az italába, még a bor felét sem itta meg, de már is sajátos könnyedség lett urrá rajta. Egyáltalán nem volt rossz érzés. – Tényleg nagyon szépen játszottál, szólalt meg a férfi. Egy idő múlva és megtörölte a száját a szalvétájával. – Nagyon köszönöm. Gyakrabban kellene zongoráznod. – Honnan tudod, hogy nem teszem, amikor a munkahelyeden vagy? – Daniel széles mosolyától a látgyomrában ismét életre keltek a pillangók. Valami azt súgja, hogy nem, és ezt rendkívül sajnálom. Sula szintén megtörölte a száját, hogy elrejtse a rátörő bizonytalanságot, mielőtt válaszolt volna. Nos, ez igaz, de így is tenni tennivalóm. Ez a másik, amiről beszélni akartam. Hogy jutott eszedbe, hogy házi munkát végez? A férfi két szemöldöke között mi árok keletkezett. – Hogy jutott eszembe? – ismételt a lány. – Szerintem ez elég nyilvánvaló. – Nem – ellenkezett Dániel. – Nem az. Egyáltalán nem. Ezen letette a szalvétáját, és kortyolt egyet a poharából. – Te vendég vagy, itt nem pedig alkalmazott. – Azt még elfogadom, hogy a padlás szobában alszol, nem a vendégszobában, mert megértem, hogy ennyi év után a nagynénét közelében akarsz lenni. Sóna szeme elkerekedett. fogalmas volt, mit feleljen? Szeretném hasznosát tenni magam, ma amíg itt vagyok, nyögte ki végül. Szóval ellent mondasz nekem? A férfi szemében vidám szikra csillant, ami bosszantotta a lányt, Feszülten megrázta a fehét. De pontosan azt teszed, folytatta Dániel mosolyogva. Remek! Ha az alkalmazottam volnál, kikérném magamnak, de mivel nem vagy, tetszik a dolog. Ám akkor is ragaszkodnom kell ahhoz, hogy kiverd a fejedből azt az őrültséget, hogy a finom, felbecsülhetetlenül értékes ujjaidat szappanlukba áztasd a mosódézsában. Miért? Mert a zongora billentyűkön a helyük. Igen, ez igaz gondolt talán, de ez nem az ő háza, és végképp nem az ő zongorája. Nem élhetek itt, ha nem teszem hasznossá magam. Ki mondta? komorodott el egyszeriben a férfi. Sóla eltolta magától a tányérját, a beszélgetés számára meglehetősen kellemetlen irányt vett, elbizonytalanodott és nem csupán Daniel közelségétől. – Én mondom, ez nem elég? – dacosan felemelte az állát. A férfi egy darabig némán figyelte, átható tekintetétől Sólának ismét melegelett. – Nincs több lúg, mondta végül halkan, de határozottan. Sóla hátra tolta a székét. Köszönöm a vacsorát most, megbocsátaná, kérlek? Daniel összemondta a szemöldökét, és kezébe vette a poharát. Menj csak, nem tartóztatlak. A lány pukedlizett, és örömmel látta, hogy a férfi tekintete ismét elsötétül. Tehát ő sem felejtett el a délutáni beszélgetésüket. Egyértelműen azért haragszik, mert ismét ellenszegült az akaratának. Úgy kell neki. Ahogy ő maga is mondta, Sóla nem a személyzet tagja, és akkor pukerlizik, amikor csak akar. Jó ét, mondta, és lassú léptekkel, felemelt fejjel elhagyta a szobát. Hallotta, hogy a férfi halkan káromkodik az orra alatt, és nem tudott visszafolytani egy mosolyt. Súla pincében állt, vazelinnel bekent kézzel, de sajnos ez sem ért szinte semmit a forró szappan szemben. Hatalmas kád előtte, a lúg gőze csak úgy ömlött belőle, ő pedig erőteljesen dörzsölt a ruhákat a mosó deszkán, a mosókefét pedig a szoknyájába dugta. Szombat volt. Mosásnap. Senki sem tiltakozott, amikor önként felajánlotta, hogy elvégzi a feladatot. Danielnek pedig persze fogalma sem volt arról, hogy itt van. Alig tudott elfolytani egy győzedelmes mosolyt. A férfi nem írhat elő neki semmit, hiszen ő is önálló ember. Persze ostobaságot művelt, és tudta, hogy később nagyon meg fogja bánni a konokságát, csak mert a férfi tiltakozott az ellen, hogy a lány bőre felrepetezzen és kivörösödjön, korán sem jelenti, hogy az ő hibája lett volna a dolog, egyáltalán nem. Csak dörzsölte a ruhákat tovább, elszánta, míg a verejték a szemébe nem csorgott. Felnyögött a helységben uralkodó elviselhetetlen melegtől és párától, de folytatta a munkát. Hirtelen kivágódott az ajtó, hangos döndüléssel a falhoz csapódott, és Dániel viharzott be, aki alig kapott levegőt a felháborodástól. Mit képzelsz, mit művelsz? Dörögte, és közelebb lépett. Mossok, Dániel, felelte a lány, és majdnem kicsúszott a száján, hogy uram. Tegnap egyértelművé tettem, hogy nem szeretném, ha ilyesmit tennél, nem? Sula felmondta a szemöldökét, és makacsul tovább mosott. Igen, így volt. Akkor miért állsz itt? Azt is egyértelművé tetted, hogy vendég vagyok itt, nem pedig alkalmazott. A lány egy pillanatra abbahagyta, amit csinál, szóval nem írhatod elő nekem, mit tegyek. Én pedig most pontosan ezt akarom kimosni az ingeidet. A férfiból fájdalmas sóhajszakadt ki, majd kikapta sóla kezéből a kefét, és oda sem nézve félredobta. Egyetlen hosszú lépéssel előtte termett, és a falhoz szorította. Szinte zihált a felindultságtól, a homlokán löktetni kezdett egy ér. A tekintete elárulta, hogy forr benne a düh, de sóla mást is észrevet benne. Vágyat látott és sóvárgást levegő után kapkodott. – Teljesen elmeszed az eszem – mormolta a férfi. Az ajka olyan közel volt a lányéhoz, hogy érezte forró lehelletét. – Teljesen – ismételten nyersen. Sóla válaszolni akarta, de a feje, mintha egészen kiürült volna. Daniel felemelte a kezét, és finoman végig a lány arcán, a szemöldökén, a homlokán, a haja vonalán. Ő is nehezen lélegzett, és kék szeme olyan áthatóan tapadt sólára, hogy a lány végképp összezavarodott. Összeugrott a gyomra. Hirtelen, mintha minden oxigén eltűnt volna a helységből, a férfi illata olyan csodás volt, olyan férfias és kellemes, Tudta, hogy mindjárt megcsókolja. Ez olyan végérvényes és elkerülhetetlen volt, mint az, hogy az apát a dagály követi. Nem bírt megmozdulni, de nem is akart. A világ összes helye közül jelen pillanatban sehol máshol nem kívánt volna lenni, csak itt. – Sohula – dünnyögte a férfi lágyan. A lány lelkét mélyen megérintette ez a gyengédség, és magától értetődően nyitotta ki a szívét Danielnek. – ám ekkor hangos recsenés hallatszott, mire mindketten összerezzentek. – Mi az ördög? – kiáltotta valaki. Daniel sietve félreugrott. Pont olyan nehezen lélegzett, mint súla. Az ajtóban nannát pillantották meg, aki ilyettében a földre ejtett egy mosnivalóval teli fémkádat, most pedig tágragyét szemmel meret rájuk, mint akibe villám csapott. Súla rájött, hogy a nagynénje pontosan tudja, mi történt majdnem az imént. – Szentséges istenek! Egy hajszálon múlt, hogy mindenről megfeledkezve odaadja bagát a férfinak. Sóla nagyot nyel, de továbbra sem bírt megmozdulni, miközben a szemes arkában látta, hogy Daniel feszülten a hajába túr. Ő is legalább olyan zaklatott volt, mint a lány. – Ügyeljen rá, hogy Sóla többé ne tegye tönkre a bőrét a szappanlúggal világos! vakantott Daniel, majd pár hosszú lépéssel az ajtónál termett, és eltűnt a pincéből. Egy pillanatra feszültsen támadt. – Azt hittem, szívrohamot kapok! – Nanna megragadta Sólát, és ennyi megrázta. – Mi volt ez? Sóla szeme tágra nyílt, már szinte várta, hogy a nagynénje lekeverjen neki egy csattanós pofont, ám nanna nem nyúlt hozzá, hanem elengedte, és rémülten a mosódézsára merett. – Nem megmondtam neked, hogy ez nem történhet meg másodszor is? – Másodszor? – ismételt a lány azt hiszed vak vagyok? Nanos sötét pillantást vetett rá. Azt hittem, hét év elég volt, hogy kiverd a fejedből. Mire gondolsz? Solának elakadt a lélegzete. Tudod te azt? Nem, hogy őszinte legyek, nem tudom. Kérlek, világosíts fel! Annak idején gyorsan rájöttem, hogy isteníted a fiatal urat, de nagyon fiatal voltál, én pedig azt hittem, ez csak gyerekes ábrándozás, ami majd elmúlik. Folytast! Sóla mélyen beszívta a levegőt. Szerintem nem szükséges megint elmagyaráznom, hogy egy tisztességes nő nem enged egy férfinak, hanem a jegyese. Hajadom vagy, Dániel pedig sosem lesz a férjed. Igen, tudom. Szóval verd ki a fejedből. Szerinted nem próbálom? Ő szerte ismert, tekintélyes ügyvéd, és egyben az egyik legáhítottabb aglegény is. Ma estére is meghívták egy társaságba, ahol rengeteg szép jóházból való nemes hölgy lesz, olyan lányok, akiknek az apja még több vagyonnal és tekintél ajándékozhatja meg, remek partik, akik mind csak arra várnak, hogy felkeltsék a figyelmét. Miért mondod ezt el nekem, hogy végre megérsd a szerelem, nem elég gyermekem, és a vesztedet okozza majd, ha nem hagysz fel azzal, hogy tágranyílt szemmel csodáld őt, sosem fog feleségül venni. Senkit sem csodálok. Mormolta a sóla, és felvette a földről a mosókefét. És a akarok menni. Ezzel könyékig a szappan lukba dugta a karját, és búzgón folytatta Daniel ingeinek sikálását. Egyszer mindenkor meg kell értened, hogy egy hozzá hasonló ügyvéd sosem vehet el olyat, aki rangban alatta áll. Csupán a szeretője lehetsz több, nem? Nem leszek senki szeretője, pillantotta nagynényére sóla morcosan. Igen, Pontosan úgy tűnt, korholta Nanna. Most pedig add ide azt a kefét. Nem. Hallottad, mit mondott? Igen, és? Sóla makacsul felszegte az állát. Nem moshatsz. Vagy azt szeretnéd, hogy kidobjon engem? Ne beszélj ostobaságokat. Sosem dobnak ki csak azért, mert én ellenszegülök az akaratának. Nanna pillantása azonban belé folytotta a szót. A tekintete olyan szigorú volt és komoly, hogy Sóla engedelmesen kihúzta a karját a dézsából és a kezébe adta a kefét. Gyerünk, indíts a konyába és egyélek egy kis dánte a süteményt. Klára most vette ki a sütőből. Sóla gépiesen bólintott és a gondolataiba mélyedve elhagyta a pincét. Későre járt, a ház csendes volt és sötét ezen a nyugodt karácsony éjszakán. Sóla szemére mégsem jött álom. Egy darabig csak forgolódott egyik oldaláról a másikra, aztán belátta, hogy hiába próbál elaludni. Végül feltápászkodott, felcsavarta az olajlámpát, és halkan letipegett a könyvtárszobába. Talán, ha talál egy könnyű kis regényt, azzal sikerül valamennyire lecsendesítenie kavargó gondolatait. Már látta is magát, hogy elalszik a szentmisek közepén, és hangosan horgolni kezd. Ezt nanna sosem bocsáltaná meg. Nagy hangsúlyt fektetett a megfelelő viselkedésre, és Sula nagyon is értette miért. Egy apátlan anyátlan árvának, akit a nagynénje nevelt, nem volt egyebe csak a jó hírneve, amit nem veszíthetett el. Azt is tökéletesen megértette, miért jött dübe Anna attól, hogy rajta kapta őt és Danielt a musókonyhában. Ő is haragudott magára, amiért hagyta idáig fajulni a dolgot. Másfelől viszont, hogy hagsúhajjal bevallotta magának az éjszaka csendjében, mindig elvesztette a fejét, ha a férfi közelébe került. Ilyesmit senki iránt nem érzett egész életében. Senki iránt. Óvatosan lenyomta a könyvtárszoba kilincsét, és besiklott az ajtón. Egy pillanatra átvillant az agyán, hogy gyújt. A házban néhány éve bevezették a villanyvilágítást, de aztán elvetette az ötletet. Vékony hálóingében lábujjhegyen a legmagasabb polchoz tipeget, és a lámpájával megvilágította a könyvek gerincét. Ajánlatok valamit? szólalt meg egy sötét hang. Sóla felsikoltott, és kisíján elejtette a lámpát. Istenem! Mit csinálsz te itt? A félhomályban csak a férfi körvonalait látta, aki most egy asztali lámpához lépett, és felkattintotta. A halvány fény ellágyította markáns vonásait. Ez az én házam, ott tartózkodom, ahol akarok. Nem gondolod? A hangja gúnyosan, de kicsit szomorúan csengett. Innen profilból nézve az orra és az állavonala borotva élesnek tűnt. Most a lány felé fordult, de nem lépett közelebb. A szeme a lámpa fényében éfekedén és sokat ígérően izzott, mintha enyhén dülöngélt volna. Vajon részeg volt? Talán. Igen, minden bizonyjal. Sula ekkor meg is pillantotta az asztalon a féli kiürült brandis üveget és egy poharat. A szalon nagy órája elütötte a hármat. Az éjszaka közepe volt, Egyiküknek sem lett volna szabad itt lennie. A lány szíve hevesen vert, túl hevesen, mint mindig, ha a férfi közelében volt. Természetesen ez a te házad, morult a feszülten. És te? Miért nem vagy ágyban? Én nem tudtam aludni. Aha! Daniel összekulcsolta a karját a melkasa előtt. Szeretnéd, ha ajánlanék valamit? A könyves polcra pillantott, aztán megint a lányra. Hogyan? Pislogott sól, miközben dühös volt magára, mert folyton ilyen bárgyún viselkedik a férfi társaságában, mintha egy értelmes mondatot sem bírna kinyögni. A könyvek közül. A lány mellé lépett, és a váluk egy pillanatra összeért. Persze! Sula ajka elnyílt, félt, hogy különben nem kapna levegőt. A férfi arceszének egyedi és kellemes illata az orrába kúszott, elkeveredve némi brandy és pipa dohány illattal. Most jutott csak eszébe, hogy ma este társaságban járt. Valóban javasolhatok neked valamit? A lány válaszát meg sem várva elvette tőle a lámpát, a választék meglehetősen nagy volt. Súla pedig feszülten követte a férfi minden mozdulatát, Pár percig egyikük sem szólalt, meg aztán Daniel rátalált arra, amit keresett. – Próbáld meg ezt! – mondta, és sóla kezébe nyomta Marcel Proust, az Eltűnt Idő Nyomában című könyvét. – fordítás. Nagyon köszönöm! – felelt a lány, és a hasához szorította a könyvet, szinte mentőbújaként kapaszkodott belé – Hirtelen a tudatára ébredt, hogy esszel hálóinkben áll a férfi előtt, aki viszont teljesen fel van öltözve. Mindössze a gallérját gombolta ki, és a haja volt egy kicsi borzas, mintha többször beletúrt volna. Nem volt jó estéd? érteklődött óvatosan. Daniel habozott, majd lassan elmosolyodott. Dögoralmas volt. Sajnálom. Ah, soha! A férfi mélyet sóhajtott. Mi az? El se tudott képzelni, milyen végtelenül untatott, hogy egyik potenciális hitvessel kellett táncolnom a másik után. A lányba belehasított a féltékenység. El sem akarta képzelni, ahogy a férfi egy másik nővel táncol, vagy akár csak szóba áll. Nem, tényleg nem. És mindegy, melyik nőt tartom a karomban, folyton csak rád gondolok. Hát nem borzasztó? A lány levege után kapkodott, jól hallotta? – Nem, az lehetetlen. – Hogyan? Daniel keserűen felnevetett. – Igen, elég röhelyes, nem? Megfordult, lekapcsolta az asztani lámpát, majd az ablakhoz lépett. Odakint a sötétben csak úgy világított a vastag hóréteg, a lány pedig ismét csak Daniel körvonalaid látta, a széles vállát, a kezét, amely ökölbe szorítva lóg a teste mellett, mintha nehezére esne, hogy ne fonja a lány dereka köré. Sóla közelebb lépett hozzá. – Mirő helyes? – kérdezte a torkában dobogó szívvel. – Az, hogy ennyi év után még mindig csak te jársz a fejemben, Sóla – felelte a férfi fátyalos hangon. Sóla ezekre a szavakra megszédült. – Részheg vagy – mondta végül, miközben igyekezett egyenesen tartani magát. Nem volt könnyű, mert a térde elolvat akár a viasz. – Igen, az vagyok. Dália rámerett áthatóan, vágyjal telve. Súla gyomra összerándult a sóvárgástól. Ideje lenne lefeküdnöd, nyögte ki az utolsó erejével. Legszívesebben a karjába vetette volna magát, hogy érezze a testét, hogy szerethesse őt, de nem lehetett. A férfi hirtelen feléje fordult. Én sem mondhatom meg, hogy mit tégy, szóval átkozottul eszedbe ne jusson előírni nekem, mikor menjek lefeküdni. Különben is a legfontosabb kérdés az, miért nem jön álom egyikünk személyre sem, nem igaz? Fején találta a szöget, a lány mégsem akarta, hogy övé legyen az utolsó szó. Talán jobb, ha én megyek el, suttogta sietve. Nanna szavai mennydörgésként csengtek a fülében. Daniel sosem fogja feleségül venni, akkor sem, ha éppenséggel vágyakozik utána, és Sóla nem olyan lány volt, aki csak úgy odadobja az ártatlanságát egy előkelő úrnak. – Ezt akarod? – a férfi hangja sürgető volt, csak nem fájdalmas. – Megint elmenekülsz? – nem, a legkevésbé sem akarta, de bolondot sem akart csinálni magából. – Akkor kellene folytatnunk, ha mindketten józanok leszünk – felelte – és maga is meglepődött, milyen határozottan sikerült megszólalnia. Mit kell ezen megbeszélni, Sóla? Kívánlak, már nagyon régen. Sosem felejtettem el azt a csógot, és te? Nem, rázta meg a fejét a lány. Sosem fogja elfelejteni, mit érzett, amikor a férfi ajka megérintette az övét. Összetörted a szívem, amikor Kopenhágába mentél, Sóla. Sóla áll a leesett. Válaszolni akar, de a férfi kibiharzott a szobából. A érde még mindig reszketett. Megingott, egy szék támlájába kapaszkodott, és ezen az éjszakán már másodszor kérdezte magától, vajon rosszul hallott-e a másik szavait? Összetörted a szívem, dübörgött a fejében. Hogyan lehetséges ez? Ki van zárva, hiszen ő küldte el? Talán csak túl részeg volt, hogy artikulálni tudjon, ő pedig félreértette. Igen, csak így történhetett. A szavak emléke mégsem hagyta nyugodni. A földre szürke fátyol ereszkedett, a Rejkjánesz öböl túloldalán magasodó hegyek csúcsa eltűnt a felhők között. A táj színei úgy elhalványultak, mintha kiradírozták volna őket. Sóla konyhában ült és egy szelet porcukros vajjal megkent kovászos roskenyeret eszegetett kávét is ivott mellé, miközben minden erejével próbálta kiverni a fejéből a tegnap éjeli találkozás Dani ellen. De ez persze teljességgel lehetetlen volt, pedig még utána is sietett, hogy beszélje vele, megkérdezze, mire gondolt azzal, amit mondott, de a férfi már eltűnt az emeleten, a privát lakrészébe pedig nem akarta követni. Talán pont így volt jó. Pontosabban nem is talán, hanem egészen biztosan. Az éjszaka csendjében az ember olyasmit is megtesz, ami napvilágnál már ostoba és balga dolognak tűnik. Már az is épp elég nagy illetlenség volt, hogy halloween állt előtte. Miután étvágytalanul elfogyasztotta a kenyeret, neki látott, hogy segítsen a két másik nőnek előkészíteni az esti ünnepséget. A szalomban lépve látta, hogy Nanna és Elin már feldíszítette a fából faragott karácsonyfát. Valódi fenyő nem volt a közelben, és Daniel sok szigetlakótól eltérően nem szándékozott külföldről ide szállítatni egyet. A villában ünnepi hangulat uralkodott, de sólának egyelőre nem sikerült átéreznie. Daniel már kora reggel eltűnt a házból, a lánynak fogalma sem volt hová. Ám az üzenet nagyon is egyértelmű volt, nem akar beszélni a tegnap éjszakáról. Sóla a gondolatra kiegyenesítette a vállát, és arról győzködte magát, hogy végtére is teljesen mindegy. De ez nem volt egészen igaz, mert a férfi szavaitól igenis remény ébredt a szívében. Törékeny remény, amely ma, amikor rájött, hogy Daniel szónélkül elhagyta a házat, rögtön darabokra hullott. Sóla a nap nagy részében hallgatott, de már nem ragaszkodott annyira ahhoz, hogy minden percét lefoglalja, és folyton égjen a keze alatt a munka. Pontban 6 órakor a nők leereszkedtek a padra a templom egyik pacsorában. Nanna izlandi népviseletben volt, a vállára pedig hagyományos kendőt terített. Még Elén is kicsípte magát valamennyire, legalábbis olyan ruhát viselt, amit Sola még sosem látott rajta. Ő maga megmosakodott és a haját is rendbe hozta, de az öltözéke kicsit sem volt divatosabb vagy kevésbé viseltes. Szorosabban összeúzta magán izlandi gyapjú bár a templomban egyáltalán nem volt hideg. A helyiség majdnem teljesen megtelt, már csak néhány üres hely volt a padsorokban. Az énekes könyv az ölében feküdt, és épp összekulcsolta rajta a kezét, amikor érezte, hogy a tarkója bizseregni kezd. Megfordulva látta, hogy Daniel lép be a templomba. A férfi tekintete rászegeződött, Sola pedig nagyot nyelt. A szíve kihagyott egy ütemet, hogy aztán kétszeres sebességgel vágtatni kezdjen. Ekkor megszólalt az orgona, a lelkész pedig köszöntötte anyáját. Daniel a szemközti padsorba ült le, és egy pillanatig sem fordította el a pillantását a lányról. Sula alig bírta követni a misét, gépiesen elmormolta az imákat, elénekelte a dalokat, de a tudatát egyetlen dolog töltötte ki. Ő Vacsora után a ház asszonynépa konyában gyűlt össze kávézni, az úr távoli rokonokat látogatott, meg ezért nem volt jelen. A hölgyek előtt datójával és fügével teli tálka állt, a gyümölcsöket a szakácsnő már napokkal korábban beszerezte. Az asztalon pár friss alma is hevert, valódi ínyenség, amit csak különleges alkalmakkor fogyasztottak. Nem sokára mindenki jó éjszakát kívánt, hogy aludni térjen, egyedül sóla nem vágyott még a pihenésre. Mi az? – – kérdezte Nanna. – Szeretnék még olvasni egy kicsit, ha nem bánod. Ide lent jobb a fény, mint a padlásszobában. szobában. Nanna átható tekintettel nézett rá, ám végül bólintott. – Csinál csak, hiszen fiatal vagy. – Nekem aludnom kell – mondta, és átölelte az unokahugát. – Boldog karácsonyt – mondta még egyszer, majd kiment a konyhából egyedül hagyva sólát. A lány elővette a könyvét, olvasott pár sort, ám egy idő után feltűnt neki, hogy egyáltalán nem emlékszik a pár másodperce elolvasott szavakra. Nyilvánvalóan nem a könyv hibája volt, sajnos az alvás sem jöhetett számításba, pontosan tudta, hogy úgyis csak ide-oda hánykolódna. Hátratolta a székét és felállt, miközben lelopódzott a földszintre az otthonos falak között, úgy érezte magát, mint valami betörő. A dolgozószoba előtt egy pillanatra megállt, majd lassan lenyomta a kilincset és besorrant. A szoba hangulatát sötét bútorok mindenek előtt egy hatalmas íróasztal határozta meg. A hosszabbik falon magas könyves húzódott, végig az ablakfülkében egy szófa állt, rajta összehajtogatott takaró feküdt. A, a helységben hűvös volt, a kandallót nem gyújtották be, ami arról árulkodott, hogy karácsony lévén Daniel ma már nem tervezett dolgozni. Sóla beljebb lépett a szobába, amelyben még mindig érződött a pipa és az arcesz enyhe illata. A helységről lerít, hogy Daniel gyakran és hosszú ideig tartózkodott benne, Sóla gyomra pedig összeszorult a vágyakozástól. Lágyan végig simított az íróasztal sötét fáján, miközben felfedezte rajta a morgun bladid legfrissebb számát néhány dán képes magazintársaságában. Nem kutakodni akarta a férfi után, csak érezni a közelségét, és a villa egyetlen másik szobájában sem juthatott közelebb hozzá, mint itt, legalábbis gondolatban. Miért sóhajtott, majd nehéz szívvel megfordult, hogy Lábújhegyen elhagyja a férfi irodáját. A folyosón eszébe jutott, hogy elfelejtette lekapcsolni a villan, gyorsan visszaszaladt és eloltotta, ám a sötétben állva egyszer csak meghallotta, hogy nyílik a bejárati ajtó. A mindenségit? Gondolta, és gyorsan kisúront a szobából. Semmiképp sem akarta, hogy a férfi rajta kapja, amit épp az irodájából lopakodik kifelé. Olyan halkan lépkedett a folyosón, ahogy csak tudott, ám egyszer csak a lába alatt megnyikordult egy léc. Kővé dermet és visszafojtotta a lélegzetét. Daniel a halban állt, és épp a kabátját készült kigombolni. Úgy tűnt időközben havazni kezdett, mert a vállát vastag hópehek borították. A férfi hirtelen sarkon fordult, és megpillantotta őt. Még ébren vagy, állapította meg. Az arckifejezésén Sula nem tudott kiigazodni. Igen, súl arca éget. úgy érezte magát, mint akit rajta kaptak. Mint látod, még szerencse. A férfi arca ekkor határozottan feszülté vált. Mit tehetek érted? A lány kihúzta magát. Daniel felmordult, és egy lépéssel előtte termett. Jobb, ha semmit sem teszel, értem. Ezzel gyengéden megragadta a karját, és olyan átható tekintettel nézett rá, hogy sóla beleszédült. Boldog karácsonyt, suttogta, és nagyot nyelt. A férfi vonásai kisé ellágyultak. Boldog karácsonyt, felelte halkan. A lány gyomra összeszorult, Daniel érintése még a vastag durva pamutanyagon keresztül is valósággal égette a bőrét. Pár pillanatig egyikük sem mozdult, a levegő vibrált a kimondatlan szavaktól, sóla szíve csak úgy ugrált a bordái között, a férfi közel volt hozzá, olyan közel, mégis annyira távol. Szerette volna a vállára fektetni a fejét és lehunni a szemét, csak egyetlen pillanatra vagy, az örökké valóságig, inkább az utóbbi. Halkan felsóhajtott és megnedvesítette az ajkát. Sóla! suttogta Daniel nyersen. Mindketten ugyanazt érezték, Sóla tudta jól, és azt is, hogy a férfi is tudja. Nem szabad elfelejtenie, jó oka van rá, hogy ne engedjen a vágyainak. Hátra akart lépni, de mozdulni sem bírt. Daniel pedig szemmel láthatólag nem akart máshol lenni. Odakint időközben vihar támadt, a szél csak úgy bömbölt a ház körül. Súla megremegett, de nem a hidegtől, őt amúgy is elöntötte a forróság. – Te állapította meg a férfi. A lány képtelen volt válaszolni. – Várj! – Daniel elengedte, a lépcsőkorlátra dobta a kabátját, majd öles lassú léptekkel ismét mellette termett. Kétsoros öltönt viselt hozzáillő mellénnyel, amely tökéletesen illett rá, és kihangsúlyozta széles vállát és keskeny csípőjét. De Sólának nem csak a külseje tetszett annyira, jól ismerte őt, az igazi Danielt, nem pedig azt az embert, aki a hatalma és kifogástalan modora mögé rejtőzött. Gyere! A férfi megfogta a kezét, Sóla pedig hagyta. Nem akart gondolkodni. Most az egyszer nem. Daniel a szalomba vezette az egyetlen helyiségbe, amelyben mivel a konyha mellett helyezkedett el, még valamennyire meleg volt. Mit akarsz tőlem? Bukott ki a lányból, amikor végre ismét megtalálta a hangját. Daniel zavartan megdörzsölte az ornyergét és rápillantott. Leülhetnénk, kérlek? Sóla figyelmesen megszemlélte, de most nem tűnt részegnek. Épp ellenkezőleg. Úgy látszott, nagyon is tiszta az elméje. Miért? kérdezte, mert fogalma sem volt, hová akar kiukadni. Kérlek, sóla! Lenne hozzád pár kérdésem? Na jó! A férfi elmosolyodott, majd miután a lány leült a szófára, mellé ereszkedett. Hét év hosszú idő. Kezdtem, mire sóla pulzusa rögtön meglódult. Mivel a férfi még mindig a kezében tartotta a kezét, és a hüvelyk ujjával, most lágyan simogatni kezdte a készfejét, a lányból halk sóhaj szakadt ki, a gerincén remegés futott végig. Hét év, és én közben végig próbáltalak elfelejteni, folytatta Daniel. Mi? A lány szeme nyílt. Nem mond, hogy nem tudtad. A férfi humlok a ráncba szaladt. Azt hiszem attól a naptól fogva szerettelek, amikor először beléptél ebbe a házba. Még mindig tisztán emlékszem rád. Édes kislány voltál dugóhúzó loknikkal és nagy, szomorú szemekkel. Persze még én is gyermek voltam. Elválaszthatatlanok voltunk, suttogta Sula és megint nyelt egyet. A szája teljesen kiszáradt. Így van, bólintott Daniel, csodálatos volt. Olyan sok bolond ötlet pattant ki a fejedből, mosolyodott el a lány. Senki sem volt olyan jó partner a nagyszabású csínyekben, mint te. A férfi olyan áthatóan nézett rá, hogy súla szíve össze-vissza kezdett verni. De amikor idősebbek lettünk, már nem csak a csínyek foglalkoztattak. A férfi mélyen beszívta a levegőt. Nagyon szerelmes oltam beléd. – Tényleg? – szeme elkerekedett. – Drága sólám, sosem fogsz meggyőzni arról, hogy nem sejtetted. – Fogalmam sem volt, hogyan érzel? – a lány mély levegőt vett. – Vagy igen, már nem is tudom. Azért mentem Reykjavikba tanulni, hogy a közeledbe lehessek. Ezt tudnod kellett, hiszen sokat beszéltünk róla. Igen, ez igaz, de... de mi? A férfi két kedve összevonta a szemöldökét. Te meg én... sóla lassan kifújt a levegőt. Én árvalány vagyok, te pedig jó családból származol. És ez mikor érdekelt engem? Gondolom, valamikor mégis elkezdett foglalkoztatni. sóla feszültem pislogott, a szíve csak úgy reszketett. Volt valami, amit sosem értettem, és hét év alatt sem találtam rá magyarázatot, de már nem bírom tovább, nem tudom elviselni, hogy itt vagy a közelemben, és mégsem lehetsz igazán mellettem, Sóla. Talán bolond vagyok, és a válasz nyilvánvaló, mégsem tudok rájönni, de mondd meg nekem, miért mentél el olyan hirtelen Kopenhágába? Miért? Egyetlen szó nélkül. Mi? Sóla levegő után kapkodott. – Tényleg szeretnéd, ha megismételném? – a lány lassan megrázta a fejét, a szíve úgy vert, hogy attól félt kiugrik a melkasából, alig bírt lélegezni. – Hiszen te üzented meg nekem az édesanyáddal, hogy szeretnéd, ha elutaznék. – A férfi vonásai eltorzultak, és falfehérre sápadt. – Nem! – mormolt a döbbent. Nem! – ismételte. – De igen! – erősködött sóla és bólintott. – Az édesanyád! – Daniel felemelte a kezét és belé a szót. – Nekem azt mondta, hogy te döntöttél a távozás mellett, én pedig nem akartalak visszatartani. Egy pillanatig zavartan bámultak egymásra, míg az igazság lassan eljutott a tudatukig. A férfi olyan hirtelen pattant fel, hogy súla összerezzent, Daniel nyugtalanul járkálni kezdett a helységben, miközben újra és újra a hajába turt. – Nem tudom elhinni, a saját anyám! – a felemelkedett, és megnyugtatóan a karjára tette a kezét. – Én megértem őt. – Okosasszony volt. – Ezzel meg mit akarsz mondani? – csikorgatta a fogát Dániel. Úgy érted, hogy nem tudod? – a lány örömtelen kis nevetést hallatott. – Mit? – Én vagyontalan árva vagyok, te pedig köztiszteletben álló tehetős jogász. Ha okos akarsz lenni, egy gazdag lányt veszel el, aki további jó kapcsolatokat és megbecsülést biztosít neked. – Kitömtett el a fejed ezzel az ostobasággal, sziszegte Daniel. Nem gondolhatod így. Talán nem igaz? Sólának elakadt a lélegzete. Az, hogy mi jó nekem és mi rossz, még mindig én döntöm el. A férfi zihált a homlokán löktetett lüktetett egyér. Sóla hallgatott. Reménytelen zűrzavar uralkodott a fejében. Van valami ma számodra, szólalt meg végül a férfi. Egész nap úton voltam, hogy megtaláljam a hozzád illőt. Ezzel térdre ereszkedett a lány előtt, és megfogta a jobb kezét. Sóla levegő után kapkodott, a szája tátva maradt a döbbenettől, a szapat kezét a mellére szorította. Mire készül? Az nem lehet, hogy... Én, drága sólám, szeretlek. Mindig szerettelek, és mindig is szeretni foglak. Hozzám jönnél feleségül? A lány úgy érezte, megnyílik alatta a föld. Álmodik talán. Te, te, te ezt előre eltervezted? Így vagy úgy, de meg akartalak kérni, mosolyodott el Daniel. Annak idején azt hittem világot látni Mész Kopenhágába, és ezt elfogadtam, de egyszerűen nem tudtalak elfelejteni, és most végre elmondhattam neked, amit érzek. Te hogy akartam világot látni, hiszen egész végig csak utánad vágyakoztam. Miért nem írtál? És te miért nem írtál? <gül> Mindkettőjükből kitört a nevetés. A férfi még mindig sóla előtt térdelt és a kezében tartotta a kezét. Azt hittem, nem akarsz engem, mármint a feleségedülés. azért küldtél el, hogy ne okoz fájdalmat. Suttogta a lány könnyes szemmel. Sóla? Igen? Szipogta. Hozzám jössz. Súla nagyot nyelt, majd bólintott. Igen? Igen? Hát persze! Danielből megkönnyebbült sóhaj szakadt ki, majd felemelkedett, felkapta őt, és boldogan megforgatta a levegőben. Aztán óvatosan letette, és egy fekete bársonyjal bebon dobozkát vett elő az öltönye zsebéből. Felnyitotta a fedelét, kiemelte belőle a csodaszép aranygyűrűt, ragyogó szemmel a lány remegő ujjára húzta, és a karjába szárt. Szeretlek, súgla. Mindig is szeretni foglak. Aztán végre megcsókolta. Először lágyan, majd egyre szenvedélyesebben, míg mindketten levegő után nem kapkodtak. Én is szeretlek, lehelte a lány, és a férfi melkasára hajtotta az arcát. is szorosan. Soha nem engedlek el, ígérte Daniel. Eközben a szél egyre bősebben sűvített odakint, csak úgy rázta az ablaktáblákat. Vasta kópelyhek örvénylettek az utcákon. Tökéletes pillanat volt. Egy hosszú karácsonyi kezdete, az elsői, amit végre együtt tölthettek.